Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům: Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou ratolest na mě, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstaneli na kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest, uschne, seberou ji, hodí do ohně a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, Můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci. Slyšeli jsme slovo Boží. Já jsem pravý vinný kmen, říká Ježíš.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 Jestli naše víra v Krista nese ovoce lásky. Jestli nese dost ovoce. Nebo se možná někdy ptáme, proč nepřináší můj život ovoce lásky tak, jak by měl přinášet. Když pozorně vyslechneme dnešní Boží slovo, najdeme odpověď. Může to být právě proto, že nejsme spojení s kmenem, kterým je Kristus a nečerpáme tu mízu lásky od něj. Jde o to nejprve čerpat lásku Krista. Pak teprve můžeme sami přinášet plody jeho lásky. Naopak to nejde. Naše lidské snažení a lidské pokusy o lásku bez Krista vždycky straskotají. Naopak pozitivní vyznění dnešního textu, dnešního podobenství je v tom, že budeme-li napojení na Krista, na jeho lásku, tak jeho láska bude proudit i námi a budeme přinášet jeho ovoce lásky. Je třeba ale každý den znovu a znovu si toto vědomí v sobě upevňovat a čerpat, jak jen můžeme.